هو عنوان الحديث الفوائد المستمتة من هذا الحديث الفوائد المستمتة من هذا الحديث لذي حديثنا فوائد مستمتة لا حديث سذين جامعوا من ويلو شداء أم الصمر نوجد دري علوم وغد علم القائل أو علم الأحكام علم الأخلاق بازي كم جنو دري علوم دا دریوالاک دا کول پکارو حدیث جبریل کی نده تعلیم و تعلم تا اشارو چو دا دریوالاک پزدک لگاندکی تعلیم و تعلم زدہ جبریل علیہ السلام راہ بے او حضرت نبی علیہ السلام صا رکھے نہ اور نبی علیہ السلام نے تب خصوصی نشور پر و إنما العلم بالتعلم تنما العلم بالتعلم و دیوجنا قد اے حدیث کے دے تعلیم و تعلم داغے ہم دیر حوائد چھکم دنو مستمبت کی گئی دیر آداد آداد چھکم دنو کی گئی اور پا بعد دا قائد ہو کہ ہم دیر خبریں مستمبت کی گئی بعد دا عمال ہو کہ ہم اخلاق کی باقی که هم چی کم دنو بیر خبری مخیط رازی اول من ها خبری رکرکو چه غدی ده آداب و تعلیم و تعلم چه ده عدیس نموشتن بکیگی آداب د تعلیم و تعلم باقی که فیدی حدیث نا جکندنو مستمبت کی ما و لنائی خبر آگا فی عالم ایلی علم یکتا علیه ایلم لبرات لفتاری کریم کیوئی لی اما من جاء اکا یسعا ما ال علم یکتا علیه ایلم تباییتیان دانو چې په کورناست ویلم به تاسو راضي نه علم له بازار راضي علم له بازار دغه प्रकारे او ور جبریل راغله جبريل څنګه نن راغله دوی ما خبره چې طالبو ل علم لا بکار دي طالبو ل علم لا شو به محدود دو استاد روان عملي پر طالبو دو استاد کی یا وصل ل چبا وصل کتش وصل باطینی دا اهم نه یا وجب دا هم مفید ده لکه دوستاز تر صحبت زاویری زاویری صحبت دا دیر مفید ده وکه دا زاویری صحبت دا غیر دا صحبت او دوست لباتینی نو لکه یا طالب الیلم نه دوستاز تر اشکار از گرزی و دوستاز دا عمال و نمطحین نوه د استاد اقیدینو مطماین نه ده. ده ده. او استاد باندې اعتراض دي او استاد اعتراض دي او دغه دا اعتراض څه کوم نه لاش شروي تور دي دغه بچونه څنګه په بل ځای کې دی بل ځای کې دی دغه معلومات حاصل کی خو له مشی حاصل اوله اوا باطلی وس لباطلی با چګمړې زیات ورې سوما دانا فصدل ککان قاب قوسین او ادنا زاويري صحبتمو نزدې کاتو ککان قاب قوسین خرج باطلیون او ادنا اغداغینم زیاتو اغبا باطلی ذاويري نصو زیاتو زاویری لاسانا صباح و دو یو خاکی دے او یو نورانی دے اصانا صباح و دو خور باتینی نو او قدنا دعا رتیشن او پروگرام سو یاو نو وصل باتینی دیر ضروری دے که صحبت زاویری کلا کلا جگمدنو قد شین خطاب کرا شی وچه وصل باکی نوی دیر باید قریب وی او دیر قریب باید وی دیر وی. دیر قریب سوی دیر باید وی دیر دیر قریب سوی دیر اصی لکا دا مکہ مکرمہ چه دا بیت اللہ شریف مسجد نبوی محروف زائیو نوی شایر اللہ اوچک زائیو نوی لگنا وس یو دی او هغه کوم د توغیره او د سنت خدمت تلل ته کیږي پتہ یې دوم میندې په سنتوم باندې صح خدمت او هغه قربت د وجنا هغه د حج او عمره مخالنه له اوسه مخالنه له اوسه مدا قریب دی دایې نه یو سره وه هغه شرکیا توبیدا تل تفری او بقال کې جلی له عمرې لږې مدویل ته بیت الله شریف په لار داسې د یوې بختيانه بیر ده ډیر قریب چې ګندرو شي دایو ډیر قریب شي دایو نو دارنګ او استاد سره وصلې باطنی چې جو ماغه ضروري او استاز د دو وصل ده باتینی ده پارا زی کم نم ده حصول ده بارا یا وزاریه ده چه با محبوب ده استاز بان عمل کول او استاز کم کار فخی آخی بان کول عمل کول جبریل سپینی جامیه غستی وی جبریل سپینی جامیه غستی وی سپینی جامیه ده چا فخی وی نبی سلام فخی نو دې د ولنه د بریست سپیناوار دایته راغله په پرث کا د استاد یو سیس خوخته جاي سیس زه او طالبو له باغی باندې عملو باغی عملو د دې سره د استاد محبت دې طالب سره دې آتی یو طالب محبت کړی سٹای کړی آتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او دې د کومه خو سپیره سکی ری سواب جمال محبوب پر مخطان دیوان کوئیی جنا نبیرے سلام پر مسنون اعمال باندې سويکي قابل ديږي تاسو او بس عبادت نه لکه عادت دی جنا ته عادت ته اوسړې بدینې سواب جمال محبوب بدا دا کاوي سکلي مارا شادی دی کمیونستي کې اوس کلی کوئیی جنا نو لکره دی ووته ال راضی کنه صبر علی وسلم داغه شانتی او محبوب چنگرو هغه باندې عمل وکي نو ی تاسو صبر اللهم تعالی سو داغه پرته خوف پکوله دې نه وخه پکوله دې نه وخه مرزه چرته وې تاسو په پکول کې نیم لګه اڅمن د سارو په خپل کینیم باندې یو ځل دمای او دایي بیانو د شیخ په بیانو ومنګالته کې کلوک کې تفاقی غند کې شرطدار شو چې ځما په خپل بسره انمایو ملګری د یمای مالمه ټوپه پردارم چې صرف په خپل نی خورم ما غزه شیخ صحیح کړم چې دې تا سره بدلې ما دې خورا سره وېتا کړم دې لري خپل خو د تاسو سره دا پکول دی رزیاته مزه کوي ما سونه مزه خل شن خو اکثروب کوشش د دې خبرې کولو سره وې په پړکی کې لګی نه غواړم په دې نه په پړکی په واله خپل ریسپین وو په سپین پړکی وته ټول ملګری لیدل په خپل ریسپین او زما خو باڅرته ورو هر پور سره دا پور پکې دی رزیاته مزه کوي یو پیر په سپین واله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 دلته راغلو څنګه په له واه واستاجي الله غریزه رحمت دي ماغه زر زر پور تلال نه پټ کې وو څیر څه دې راغلو غاو پور غدي ځني زيو او کور تلال نه تور پټ کې وو او راغو چرای شي ته سره ملاوثو کېن راڅن شپه خبره وایي په دې ټولو کې یو مسلمانی مسلمان نه په دې ټولو سره چې کمونو محبت سیاکی مقالید لبرکار دي شو محبود شیخ وانه عملو کی بره ما چې څنګه نو دا دا چې دا لویو له موږ زایګری صورت چه ده ما غیم خیال حاصل ورکار دي شاه د کمینو د دی دیندارو خپل کوي د جبريل راغلې ما هغه څنګه نو پښتو امسنون طریقه وان دی برابر و برابر و لیممائی تی کمزنو برابر و اما زاہیری شکل لاغا چه ده آخیصو نیکانو دالے بول املا زاہیری ازان بانی تی کمزنو خواری بکار و دو دا زاہیری شکل ام دعوت کی دلشی بل ازا چه زمانه ده علم شده دا طلب دا علم راجوانيا جيبريز اغلونا وقتية تكتورو وقتية تكتورو بخاري يواسر ده وعمر رضي الله تعالى تعلموا قبل أن تسودو ويقرات تكي ده تعلموا قبل أن تسودو یوم اطلب دار تعلمو قبلان تسودو علم حاصل کی مخ کے دینا چې تاسو تس یادت او سرداری ملوش وجہ چه دو کتانو مشر شے ان بیا علم نہ حاصلی دی زی مواری چه دربانگا کور رالا آویا دربانگا بل زیرالا زی مواری جا سی شید چه دا سوی گا محاصل تسنس کی تعلمو قبلان تسودو او تعلمو قبل انتس وقت علم حاصل کی مقر دینا چھتا سو ویختتور شی یعنی طول ویخترا شی اور تو برابر شی یعنی دو زوانے دو زمانی داتیم چھے کم دنو ضروری دے چھو بدا داتیم کی چھے تاسو علم حاصل کی علم حاصل کی نو اتل زمانہ ت طالبو له علم اين هغه زوانه نا بل علاوه چې جبريل فرشتہ را او خالد پښکل راغله او طالبو له لوم فرشته صفات په سیدل پکار دي شرم ملکيه تبه ديميه طالب غالبا مود ملکيه تبه ديميه طاني سي بے حد دا سکر وی چې دې په بازوي تا کاه جنہ 10 ان هاذا الا ملک کریم یوسف علی السلام باندې وی چې طالب ویله په تقوا چه مقام پر رسیدلی وی چې ویله چې ان هاذا الا ملک کریم داغه په فرشتہ دا پاک فرشتہ دا او داغه فرشتہ والی صفات از پر ظاہر بانی معلومی گی و ظاہر سکی گی معلومی گی ملکل خضلی گی و ظاہر بانی گی ظاہر بانی زلی گی بل جبریل را غلده و فارشتیم فارشتہ و مغربانی پوشوی تالیب الیلمراد تالیب الیلمائی پا زمانہ کی با دی بوچنو نا ازادی دل پسار دی چھتے دی بوچنو نا دی سوی آزاد وی محر دارم فتقبل منی چھتے آزاد وی کل اور بس اشانتی لی پون گئی چھتے زمان تبیت خاندیں او کل اور بس او چھتے آلک تو خی او او لولا جور بچشات نه کړل شي مودو ذهن به منتشر دي دیو جنا طالبان ډیر شوق کوي چې لکه وړي دوري تر آورې دي چې موږ لکيه دي نو کې ډیر زیات ګمندنه دي بیا کور کې کله لوخي ماتي چلا قرار وانثال دوري حدیث ته چې موږ لکاه مخاصو ووعدو دي پته شوق مکاوي داسې ګمندنه لگا او فضل شوق دی فضل شوق دید چلاکا دید لمن مستی سید چار سدی من در ذلو لالی فرمائی چلا تکوینی امور دی تکوینی امور دی لما واتش کندن و قدرتی دی نور مولان پا نسبت لیت شو تکوینی از بار دید جو چلیت لیت باکی دو فیساس شیف خضل اللہ خریق رحمت کی ناغبا ار وقت دید کلوی ارون تاوی دو تعلقیم دیرون تکلیفیم لگا را خلوت قاللو دې ولوا دنه کېده څو چلې مو یو کابلګرام شه صبره الله تعالی هغه موفتي صاحب چې څارته ماته دا خبر نه وایې موفتي صاحب په څو تن ملګری وې ته وایي شوادو کېنه موفتي صاحب سره تاګيري عمر نه یې خپل وخت لوراس دې کې ګوتې وال نری وکړه توګه تاګيري عمر دې خپل وخت کې کی کی آل شیخ یو ځلې کرتا انو هغه ملګری دی بشام ان رور وشي ترسره کېږي ان هغه چې کمندنو شیخ خپل ته هغه خبر را لاسي پلان کې جاي چې کمندنو خلک وې او وادي دي کړه نو الله ووته وي چې پلان کې کله نو چې تا له ځواده نو خلینو نه انم هغه چې پلان کې کله نو چې نشیر قضا سو قتل که لکه زمانگ دی مفتیل بکم یاوگو رئی ونوارد دا بس دا خبر آگا شد دی پس ان ختل نی بکار اخلاقی کور که خانی با دا طالبان ما دا معلومم دی شنزانو کور کې لکه دا غوپل جوڑی کری اندا خی خبری نی دی پا دی ساڑا لکه بادم خیاری بادم خیاری او دا تی فجوڑه کړي چې مالا وادم مالا وادم خاره غلبان چه سوم را این و دوم را بل ایلم خیرمات را کنید او دا خام اخدا دادی اشاره نوی چیگه لگا اوست که دا زواما نو زواما دستان ام نیم خبرم دستان ام نیم خبرم چه لگا سدی و سدی و خضر سی شیری و ما دو را دا معصومان و دیست دا دی بوچ پتنیشتی دروس ما دا نگه کماتر پتشتی چه کلو بسود دی نگه دید دی ورور از گرانچ و گردان شما دا ر چو غراتی فرغان د سپتره را غمشته او بیا خامخه وزنه خوخه محاسبوجي هغه سږي سوي چې لکه سې د یو دایي کې سیږي کیسې بلای دبي دغې څهړه فارغ البالي مدا جبريل فرضي صفات ذکره راووله چې طالبوله له په کار دي چې د لکه فارغ البالي او دې سجن نه چې کمونو د فلم پر هم کې ا دې سوزونه چې کمونو راغلي پرسته ګټا او تو هیوم او ورکوایي مال فلم نه اخلاص کړ او اخرګه زمما ته شروع دې لمغخه کوي په ولا هغه به مو اشاره دې فلم سره څه شوق یې ګټل تا وای شنو ورکو یې پر مختي او لوبړې دا وای مختي مال او دې لوبړې هغه به ځداګړي وځي دا کمونو سپاره لکه لو څو دا د زني خبرو باندې قرڅاره بداري قران مجید کې څه ډول ولیه صاحب چې لذينا لا یجدونا نکاحا دا وکشته غوا ولیه صاحب چې لذينا لا یجدونا نکاحا چې کسان لا یجدونا نکاحا ته معنا لا یجدونا منکوا حدا چې مناسب ځای د ندیره چې خدانو ولی او تاسو ځان دې ګرانه با ته ساتي ځان دې ګرانه با ته ساتي څنګه خبره بل اداه زایری قروب په مجلس د مربي کې داسې خدانو موجب د برکات دې اجازه جبرئیل و اګنو د برنيزې شمع نبی رسول الله ته و حتا ازنه رکبتای اله رکبتای دا ظاهیره کور ده صحبت د مربي کی دا چې کومه مفید ده دا مفید ده موجب ز برکت ته ظاهر کور کومایز د مربي کی بل چې غمنو دا له چهلم علم بغور صحبت نه حاصلې نه دی دیوه جبريل راغلې ده په مبان کې کتاب نشته مبان سره دغور کتابو نشته کولا علم حاصلې نه ده ډېر علم چې ده د دې کتاب نه حاصلې دي ډېر علم د صحبت د مرشدن څخهږي حاصلې دي اذه جناب الحسن اذه رحمه الله تعالی له دی مې ته چې د استاد نه کوم کتاب وایي نخبل استاذ نجم کتاب وعید نو دا استاذ سی دا کتاب سم رپراوی نو ده دین از زیاد علم دا دی استاذ کارا نور ده شاقا بغیر دشانه ده ده کتاب نده بغیر ده کتاب نده یاو علم ما پس اسوال جوابو کو ما تاویی جس ما استام و لحقات دیر زیاد ضروری ده علم ما دی افیده و آوام مولانو سرکیدی نو علمی سابیه ما وارتوی ما اولی پېتا دا کا برګرام صرف په نا فوران نږدې ویللی هما دې نظر سیسونه ویللی چې هغه طاره باندې زروي هغه د کتاب مې نه بغیر د کتاب مې نه نو استعمال لګ کيمرا کجده تا د خپل مانات حواله کوم دا ما سره د شه په مانات دا دا دغه بغیر د کتاب مزه نه سیسونه سګي ملاینه کیږي د دې وجه نه څو ورځې ګمګنه وګورې چه کم سڑی تا اوستاس پر دیر کڑ ده اگر که کتاب تی کم ویلده ایلنه کم حاصل کڑ ده او دا اگبا چه کمدن پا ایلم چه نورانیت زیادی دا آغا چان چه چه کتابو نڈی روی ایلم زنی چه کمدنو اگبا خیر ده بل هوا آیاتم بایناتم فی صدور اللذین اوثل ایلم ایتیس دا کم صدب پوی مرد بی چه کم سبق وی کتاب وی و دین زیاد علم چه گمدن آغای لاواره زنا آغای لاواره و دا صحبت چه گمدنو دا دین زیاد ضروریه و بس منگ محروم آوالن اللہ ذراحم با منگو پی بل چه گمدنو نشست محدبانا نشست محدبانا قالو لیلم لبصار دی چې په پادب سرکین دي جبریل راه په پادب سرکین استه او نظر وکټای وی له رغبټای وی او وذا کتیفی علی فخذی له پسحیا تو باندې پادب پرسوشو کې پادب سرکین استه نششت مو یو مؤددیوانا نشستوی یومو تکبرانا نشستوی بل مباحانا نشستوی صحیح را یومو ادیوانای چه سڑای ده گمدنو کتاب تا اوستاز تا پا عدب نی که ریشتی ناس تا اگده شی او در دمر دیر پا عدب باندی کی نی ناس تکلیف و مشاقه صحیح را کنانو وال حرجو مطوحون وال نو خیر ده مباح ناسته دیو کی اگر عام طور حد که بیاده بی نیس آبیگی عام طور حد که بیاده بی نیس آبیگی نو آغشان دی کینی خبروانی بوسوی فرطول درس کې سبت کے سرے پا تحییاتو نیشی گی ناسته لی نو کم از کم دیده دا سکی نی چه حد که بی روی نیس آبیگی البتا متکبرانا ناستا چه سرے علم تا علمی مجلس کے دا سکی څاګه د ګمونو مالا ناشوي او داسې ساده کی چلوګه ده مستغنی ده دغه د علم د پیاځت نشته ترڅو چې ګمونو لا ګوړي او بس تاسو ناشستي کاراله وغواپایو کلاو نه وغواپره وو نو دا ورو په دې باندې فکر نه وی ومداгава په علمي مجلس کې د محرومیت د علم سببه ده د محرومیت د علم بل دا دے چھے جبریل چھے گمدنو آغر آغل اوپا صفاؤ جاموں نو نظافت او طحارت دا دا فرسطوری رخواق تے طالب علیم لنجھے گمدنو نصیب پرسے دل دي دی صفاؤ سے دل دی دا دا دا دا گمدنو پرسطوری اتیان فبق دے نظافت چې گمدنو دا دیر ضروری دے نظافت بل څګندن او دا چې جبريل راوي ولا ياريته منا احد يتشانه بيجندو يتشانه د بيجندو نو طالبو له بلا بکار دي چې د تعلقات تعلقات کمی ابراهیم امنی ادھام ویلی دی لا تؤسرو على حذف العلاق شیئا مغردوی فا تحوالی تعلق و ختمولی تعلقات بلسیز لرا لا تؤسرو على حذف العلاق شیئا حذف العلاق و تعلقات ختمولی اگر تانویره و اللہ لکی تالوقات یو دي تالوقات محموده اغه اغه تعلق چې د نړۍ د دین د طراقه ذریعہ ګرځي ری استاد سره ملګری سره دا تعلق چې د نړۍ د دین څخه طراقه او ګرځي ذریعہ باندې ری نو ری. محبت الہی د خشیت الہی ته محبت رسوله محبت دین د دې کې دې د دې تعلق غړي او ورګي دا تعلقات محمود اړي دا مامور به وي واصبر نصقمع الذين يدعون ربهم بلا عاده ولا شيء صحیح تعلقات سری محمود اړي دې تعلقات مذمومه دي شې تعلق حرامه دي شې تعلقات گنا تعلقات باقو حرام دی ناروا دی حرام دی و ناروا دی تعلق مباح تے تعلق مباح چھو دل یوی ضروریات لرا اوزن حاجات لرا بند تعلق ساتی دکاندار سرم تعلق او ساتی دروزگر سرم او ساتی لوار سرنگر سرم او ساتی انجن والا سرم سکی او ساتی لگا بید بارا حضرت حضرت پاندیر احمد اللہ چھے تعلقات مباحو کی کسرت موزر دے تعلقات مباحو کسرت او انحماک موزر دی یو دا حد میں زیاد پا ضرورت نیشتا مو باہ تعلق تیدی او دوم را شیدی کل د کمدنو بچاسوک ملوی کل اکن کم پیدا شیوی کل اکن کم بیمارانی مو کون دا بچاوی یار دی مرشوی دی کمی کسیدی مو دوم تعلقات ری چی آگا دا کمدنو سالے نفارے بلا کاری کلو زما دا نظر 2060 چې هیڅ کارني نو بلا کاری شو کار موټر سیکل راوځي پنتیځه کې جنازه دا پنتیځه کې دوا دا پنتیځه کې تاسو ته پنتیځه کې چې جننن واکرې راني او پنتیځه کې دامر سو بیمار دا تاسو ته پوسله للي جوړ دا لږه پلا او کله جمع سم ټول طرح شفر دوغه مو نو غولیا کور ته راشه ګمر دا چې موږ کو څو خبره دې نو خبره چا نه اوپر یزو توڑا رسو شما شتوڑا شمتا کور کار قلق سکڑی ری چه سوڑا رسو شی شتوڑا شی دا تعلقات دا در موزر دے آج دون ان حماد تعلق شا غموبا تعلق دمر ارک شی دمر جویر دمر سوشی شی جویر شی شی کل او کل بزدر زمائینا او مین بطورا دوسگی جیاتی گی بیا په کتاب په غر دا غن افن نور دین چا ولا په غر غن افن نور دین چې مطالعه دي چې هغه ملګری ملي نو خپلالا زو حرام تعلق نه یاو حرام به حرام شو غن مظلوم شو دا مباحه لطوړ طالب ملګری و تو سر کلی ته راځي تو سر کیس کیږي ډایپری خو دومره یا تعلق ټکو چور ټکو دومره ورغړ ټکو چې دا غن په غر مطالعه وحم نظر دا تعلق انتہائی موزر دے وَجْنُبُنِ وَدَنِيَ أَنَّابُدَ الْأَسْنَانِ کی مفصرین یو بانداز کردن چه سنم کُلُّ مَا يُسْغِلُكَ آنِ اللَّهِ هَرَهَا غَشِئِ چه دا اللہ نے دے مشروف کی سنم نے چه تعلق تراغے چه تم ان ستویلارے من زین کے ردایی چه عملگرے مراغلو کنو راغلے را غلیارا. چه راپا دنه نو یاره موږ به نه شو او تاسو موږ کو تاسو هغه ته هیڅ نه ځای یاره ملګری مورني بیمار او کلی تاسو قالو چې صحابه څنګه یاره اوره چې موږ کو هغه کلی پوم ما دا موږ سپا ته موږ کی هغه دې کتاب کې هغه دې دا تعلق کو جوړ وتی صاحب په دغه لاله فرمای شهره چار تا دی دغه د مول زده پریا رحم الله تعالی هغه وی چې یو طالب سره د پې موږ تنا پر خولله چې یو طالب سره د پې موږ تنا پر خولله یو طالب سره دې کیې اطفاقي د مستخکم په موږ کې عمره غوا د با جگر په موږ کې اطفاقي عمره وي چې کوم موږ شو د اے بیٹے جی یہ تمہارا باپ تھا چمائی جگر اور سرمولے اور مشبکین اور سرمولے باپ کو کتاب کسی شے تعلق ملگری سر او ساتا جا موانسات او ساتا جا خدمت و ساتا جا ملگری خوک شا ترمن شا خدمت سکا او پا خدا و قنوی چا غملگر افلار کا و غزل کا سکا خوش کا عزل کا خوش کا دا تکنیس چا بازعیق پل حدود تی کنا بے حدود مکراست کوا انہیمات دا موزر غیر نبی وجنہ رسولنہ کرارا لا یارفو مننا احد ایچه آده بی جندو بابا ایفغیو بسین آغا باوی تالیب سو شده بی پت بی مروت دلو بی غیره تا کانا بی دا تاریب تیه بی پت بی دلو بی غیره تا چه نو نو مورا ود پالی کانا ده دو ویچه را پانکه ما لدوال اگلی زبو لهم زم دا تکینا بی پالی دی بای دیر لاش پانکه هم جنازی در اگلی زبو لکیما له توپاراو له یو بوله پټه ور ما لکیما له جبل راو له بوله تاوم دا به طالب کی به پتا د بیس متردووم به سره نه دی بڅدا دی به کله په کومه مشروبه څخه دا وایي چې څوریتو کمال ته کومه لا تاسو راړنی به وته نشي سره 11 خل له به غیره ده نرمه الله مقاله خلاصې خبرې کوي په دې لوم کې چې تړه له شېلې وی دې ان يريد لو يقولوا قد قال اكيد ذاك ترى في بلاكودري يدوي في لقداء كار ده دار ده كمان يدوي صوتها تدير قبر يودري نو راجلين امان ابو حنیف الله اللہ تعالی او دیمان شایف رحمه اللہ اقوال قدی باہی نخل کری دی چھے اغلا کالوقات کم اول بزار بل عدد دا دی چھے قسر ناظر علی المعلم جبریل بل چاہتنی دی کدری شاہ دے گتلی دی نبی علیہ السلام دے گتلی دی نکالب علیم شاعت کم دن اقبل نظر با استاز جانباً دو شاکی شاپر شیف رحمه تعالی و فرمائل وید تالیب قبلہ یا کتاب دے و یا استاز دے تالیب قبلہ چیزا یا کتاب دے یا استاز دے تالیب بیا کتاب دا یا استاز دا گوری آنگی تاوید کم دن اگوری بلن سالگولیم لبکار دی چه خپل مقصد راکو سره ڈائرک ہوئی جبریل راغې مداری کی وی اتبرنیا نیالیمان خپل مقصد ڈائرک کوئیل پکار دی بل، استاز اجکندرم جوابی اردوال ڈائرک پکار دی بلکئی و سرا مناسب و کتیو و توخی حجواب ڈائرک کو اردوال پکار دی بل بدايه الاهم اهم الاعم بالتعليم كي مقصد توسع ال اعظم بعد بخاري روايه مختصره شاف درني عالم ایمان مقدمه بدايه بالاهم و بعد روايه مختصره شتراقي من الادنى الى الاعلى من الاسفل الى چو تا علم که دا اتانو نگرانو زد البکار دی اولو دگران موعه چو داریه دا تی او غو یری تراکی من الادناء الى الاعلان بادنانا علا من الاسر الى الاصار بل حضور القلب خالوین لبکار دی شاگه چه حضور القلب بلداي چې ضرورت وي طالب لزان په تاول کې خفا او تاهبيا خفا شې تمام بازار پر طالب زار چې رنگی قالوه املا ظاہری مجانا ست پکار دے لیکن جبریل انسان پر شکر لگا لے ظاہری مجانا ست پکار دے بل قالوه املا نا مستقبل فکر پکار دے لیکن جبریل دا پھر نیا نصاب تالوین و دراروان وقت بھی کروکار دیں یہ وحیدیس کے دیکھر آگلی دی روایت کی چھنبی علیہ السلام چھنگنو پوچکت ہے ناستو اور جبریلو انتقا پیچھے ناستو دا مرکات ڈای رویت ڈکر کڑاوی ڈای چیه نکتو مویلیوا چیه یا سنن لیل آلمی الجلوس بی محلن یا سنن لیل آلم آلم الجلوس بی محلن مورپس آئین چی دیلی پوچت جایبان نیسی شی کینی دا چې ګندنو البیله کې نوکې په دین سره چې ګمنو په لګي ما غا یو دا چې ادین کڅagara لا اصل او فروغ او اغسام دل په څنګهونه دې چې ویل کې په صنعا او څنګه دې وینځې په صنعا او سړي څنګه مې دې کې واټه په پای أعزبان جديد كم دن وغا إحسان لدي مع علوم علم العقائد علم العقام علم العقلاق دو ماذا دا شه اتصاد دين الإسلام دين الإسلام, دين الاسلام ابو صلاح الدین اسلام ابو صلاح الدین اسلام بلادابا چې دین چه د دې کې حاضر و صاحب وروزه قامې درو باسینوم نه اعمال ظاہر ہیں تعمیر ظاہر او تعمیر لباتن شریعت طریقت او حقیقت شریعت طریقت او حقیقت زن خبر از او سر تعلق لری سنکتے از آقائد او معلومی شویری یاو می غیب خاصه د الله دا صاحب احرام او تپتنو چې دا سحو تل می غیب خاصه د الله دا دو ملایکو وجود برهات دی دغه تمصل د فرشتو کې دی او چې مو تمصل شي د انسان په دا نور خلق یې باو دیلو کان باو سو کلو چې تمه تمثل شنو لري دلې شي او هر یو يبدا فرشتي د نغوت نره چې ګینه سو فرشتو دا دلیل دینا بواتنا دینا ایمانیاتی ذکر کڑی بل چه کلمه ده شعادت وی نو اشادو با وی آلمو بنا وی الا اللہ نا اشادو با وی دیکھ اللہ پاکتا شعادت راولیانتا بل لا اله الا الله باب ولي لا اله الا الرحمن لا اله الا الخالق و مسلمان, مسلمان, مسلمان بل شہادت توحید پر شہادت در رسالت لازم ہے شہادت توحید پر شہادت در رسالت تو لازم ہے اور توحید سارا جگم دنو با میرے سالک گئی تقدیر واندی ایمان تقدیر ایمان آمال اکیم زنی خبرِ معلومی شوی نمونس کی اقامت ضروری دے یعنی آداد افرائض دو شروع سره زلطات کی تملیق ضروری دے مزاری راوڑ دا استمراری تجدودی لرہا تجدودی لرہا اگر چاہمین یک نکتیم انگوہی لیوئے ورپرہ سے کمدنو نا آمیر دا باتن نکتیم صرف ایمان او زاہری اعمالو ماغیبانی سے جمن اکتفانہ دا پکار بالکہ محنت پکار دے چھ مرتبی دو کبولیت اور اسی مرتبی دو کبولیت اور اسی مرتبی دو احسان دا او مرتبہ دو احسان اغاہ تلوال زاہری روئیت پہ دنیا کی ڈالا نشتا ذکر کا ام نکاو ہے لگے کا ام نکا تراہو زاہری روئیت دنیا کی نشتا دو عبادت دو طریقے ذکر کڑی يوشتا الله ويوشتا الله ويلي من عمل لله على المشاهده فهو عارف ومن عمل على مشاهده الله اياه فهو مخلص من عمل لله على المشاهده شاهد الله و وبداه طريقته الله ويلي فهو عارف حديث شيء عارف وَمَنْ عَمِلَا عَلَى مُشَعَدَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ شَعَيْتِ دَاسْتِ عَمَلُونَ بِشَهِ اللَّهِ مَعِلِي فَهُوَ مُخْلِصٌ وَمَدَاسْتِ شَيْهِ مُخْلِصٍ عوض الكمون اقید و آخرت اماراتم بیانشم شه تغلق الارضال تغلق الوشراف او ورسرا دا معلوم اشوا شه دادین اسلام زمند جوانتی رول و قانون دی دین و کومی ویلی یعلم کم دین نو زموږ چې څنګه نو مدینه اسلام چې ما زموږ د جوابو کې راولو ته لږه نسپته موږ څنګه لړ یالو نو کو دینه کوم په یو جائز دې مجازن اله پر تو کې څوک ته اصنات قول جایدی یو علم و کب کی جبریل و صلاح پسوکم نصبتوکم بلہ طریقہ علیم و تعلم سوال اور جواب گوا جبریل سوال کو نبی علیہ السلام جواب وردو ذکر طریقہ چدا مذاق اوقات ذہن نا ویلی ان المحصول بعد اعز من المنساق ملاتا او شکره طلبو کی وردس ملوشی ورد بی طلب ملائی دونا درند لئے لئے المحصول باعدت طلب اعز من المنساق ملاتا او مدعا معلوم شوش وَصَرَا اِبْطَال لَتَحَانَتَ وَتَنْجِيمُ شَوْمِ اِبْطَال لَتَحَانَتَ وَتَنْجِيمِ علم غير بات اللہ او زیادت علیہ سوالوں جائز دے نبی علیہ السلام دا صلح زیادتو کفی خمس لا یعلمون الله اللہ نور سے مطالعہ نور بگیتاو معلوم شید اور استویم الله تعالی عامل پورا توفیق نصیب کی زیارت پہ